Нека да започнем с въпроса какво виждате в последните инциденти с дронове. Серията, която започна от Полша, премина над Дания, закачи и Румъния и стигна до летища в сърцевината на Европа. Заради летящи обекти видяхме спиране и на летища като това в Мюнхен. Последните инциденти с дронове в Полша може би са важни от геополитическа гледна точка, но за украинците, които следят историята с дронове, това звучи малко като шега. Защото са много ефтини и е като да вдигнеш топ срещу мухили. Русия просто тества. И да, Польша трябваше да използва много тежко и скъпо оръжие. F-16 за да възпрепятства нещо, което е много ефтино, произведено за 15 000 щатски долара. Има и ефтини прехвъщачи, например за 1000 долара, които да спрат и да се справят с този вид заплаха. Затова не мисля, че има наистина военен проблем с дроновете в Польша. Дроновете, които бяха изпратени в Польша, повечето от тях бяха примамки и беше лесно да бъдат унищожени. Това, например, е нещо обичайно за малък украински град и се случва всеки ден. Живеем с това в продължение на години. Но случаят с дроновете просто показа разминаването между западните въоружени сили по отношение на новите технологии и това, с което ние се налага да се справяме. Европа има ресурси, скъпи ресурси. А сега се оказва, че трябва да инвестират в нещо ефтино и по-малко сложно. Преди малко казахте, че ако Западът допуска, че примерно Русия може да нападне Литва, трябва да започне да работи за по-гъвкави системи за отбрана а не просто за скъпа противовъздушна отбрана и изтребители. Преди всичко, мислите ли, че Русия може да атакува наистина, както направи с Украина? Защото все още помним колко пъти преди 2022 година Кремъл отричаше, че ще нападне, въпреки предупрежденията на западните разузнавателни служби. А сега отричат всички обвинения за атаките с дронове. One thing is about the drones, the who don't... Първото, което хората, не разбират как работят дроновете е че това е много актуална технология. Украина се бори главно с дронове през последните две години. 80% от жертвите на фронта, руските жертви и унищожаването на руското оръжие, се дължат на украинските дронове. И говорим за постоянно изпращани стотици хиляди дронове. Стотици хиляди всяка минута, докато ние седим тук. Представете си някой от тях като куршуми. До тази война в философията на отбраната никога не сме броили куршум по Разбира се, има и по-сложни дронове. Има такива, за които чуваме в новините. За дълбоките удари за дронове, които могат да достигат руска територия. Има такива, които могат да летят километри и да унищожават тежки оръжия и командни и контролни центрове. Само за простите и ефтините дронове, които са постоянно на терен, трябва да мислим като за куршун. А има и разузнавателни дронове. Има и бойни дронове, които са като супер-балистични рак на да унищужат, примерно, болници. Западът, вероятно, е готов да противодейства на последните. Проблемът е, че Русия се опитва да изтощи противовъздушната отбрана, което означава, че Западът, Европа и НАТО разполагат с всички средства в сравнение с Украина, която води война, за да възпрепятстват въздушните удари и балистичните ракети, защото броят на системите в Пейтрият, и отбраната в страните от НАТО са толкова значителни, че буквално като поставка можем да кажем, че в Украина воюваме почти без тях. Броят на ракетните системи за противовъздушна отбрана Пейтрият в Украина е значително по-малък, така че страни, които не са във война, имат повече от Украина, която е в във война, хем е много голяма като територия, която да се защитава, а ние го правим доста успешно. Ето защо нямам съмнение, че Западът разполага с всички възможности да се защити. Въпросът е за политическата воля и мисля, че това, което Русия тества в момента, даже не са способностите на Европа. Русия проверява дали Съединените щати ще бъдат част от НАТО или не. Дали при атака срещу Балтийските държави или в региона на Черноморе, в съзнанието на американския президент, този регион все още ще е в НАТО. Няма значение, че е така от много години. Може би в главата на Тръмп Естония част от Русия. Това е, което Кремов се опитва да тества. И това е голям въпрос, защото на практика американците са в Европа, а моделът на НАТО е доста умен модел за споделяне на ресурси, защото е твърде скъп и сложен. Така, че по-малка страна никога не би могла да си позволи да купи всичко. Но, примерно, Литва трябва да купи три самолета вместо нещо друго. И разбира се, когато мислиш за това, си казваш, о, какво ще направи Русия, Вероятно, ще унищожи тези три самолета. Но, всъщност, но с литва не разполага единствено и само с тези три самолета, а с защитата на цялото НАТО. Има ли друг начин една малка европейска страна да се защити, ако НАТО не е там? Това е сложен политически въпрос. Но аз по-скоро мисля, че, например, Русия няма да се осмели да атакува Финландия, защото финландската армия е силна и както знаете, Финландската армия също се обучавала в продължение на много години да възпира всякакъв вид руска инвазия без да е член на НАТО. И ще се съпротивлява още по-силно като член на НАТО. Турция ще се съпротивлява, ако Русия нападне, така че Русия спира, когато се съпротивлявате. Но какво ще стане, ако, примерно, България или друга европейска страна не се съпротивлява? Of Bulgaria, but there is some pride of the Това е проблем на България, но мисля, че винаги в една национална армия има известна гордост. Виждам огромна разлика, когато разговарям с военни и с цивилни. Не, не не с политиция, а с цивилни. Много политици всъщност са доста разумни. Моят проблем е по-скоро с обществеността, която не разбира заплахата за сигурността. Военните отдавна разбират заплахите, особено ако са част от Алианса и биха искали да отговорят, защото това е част от доктрината. Но разбира се, слабостта в отношенията с Русия е, че трябва да знаете, че само ако отговорите веднага, щом са ви тествали тогава те спират. Когато бяхме във военната база до Констанца, където е базирана и мисия за air policing, изпълнявана сега от Германия, Румъния и други съюзнически сили, се Чудих как вие, Наталия, гледате на това. Когато виждате свръхзвуковите юрофайтери, които извършват тренировачни полети, докато Украина е подложена на постоянни тежки атаки. Опитвах се да се поставя на ваше място и се чудя какво мислите и как се чувствате. Да, yes, like really you know, like, uh, защото звучи като много енергия и наистина пари пари. Толкова средства са използвани изразходвани, примерно за обучение, за наблюдение на случващото се, за гарантиране на сигурността. Докато има истинско бойно поле и дори малък процент от тези ресурси, които има една конкретна база за въздушна отбрана, даже само 1% от ресурсите на тази въздушна база биха имали огромно значение за фронтовата линия при нас. Като какво, например? I'm speaking yeah. money. You know, I, I don't know uh -huh. how much the liter of the fuel for the fighter, Eurofighter, Говоря за пари, знаете ли. Не знам колко струва един литър гориво за изтребителя Eurofighter, но знаете, че не е ефтино. Всеки тренировачен полет изразходва толкова гориво с парите, за което вероятно бихте могли да имате определен брой оръжия от конкретен тип, които да възпрат руската атака днес в този момент. Разбира се, противовъздушната отбрана би могла да бъде разширена. Би могла да поставите противовъздушната си отбрана малко по-близо до украинската граница и да имате по-широка зона, която буквално може да крие поне малко от Украина. Да си представим един регион и хората в този регион да се изведнъж в безопасност, само защото някой технически, физически е там. И това ще спре Роснаците да се опитват да нахладят или да ударят. Това даже може да се обоснове лесно с аргумента. О, вилетите наблизо. Винаги има вероятност да прелетите над нашата граница. Така че това ще ви възпрепятства на време. И всъщност става въпрос за противовъздушна отбрана. Но така работи НАТО. В това отношение България е изключително щастлива, че разполагат тези защитни мерки. И Литва, и Естония, и Латвия, и Румъния. Всички тези страни могат да са абсолютно щастливи, че разполагат с подобна защита. Не е като украинците да се опитваме да кажем О, западни хора, ние правим нещо по-добро от европейските страни. Ние правим нещо, защото никой не ни покрива, нито пък ни дава средства да се защитим напълно. Ние правим нещо, защото е по-ефтино. Търсим по-ефтина альтернатива и би било чудесно да имаме по-скъпа. Но за нас това е лукс. Така, така че се борим с това, което имаме. И какво е то? Просто дронове или стратегия, умна организация на самозащитата ви с тези по-ефтини дронове, отколкото с Eurofighters или F-16? Отново става въпрос, че при липса на ресурси трябва да развиеш изобретателност На първо място това е война на хората Не казвам, че ние не правим разграничение между воените и народа Но не става въпрос за воени Войните са хора Ние сме тези, които се бием because part of your family is fighting you know like that's as simple as that that half of your colleagues instead of being journalists are in the front line therefore the half of other journalists can work това са съвсем нормални, обикновени хора, които се бият. Очевидно това са членове на нашите семейства, членове на нашите екипи. Естествено, че ще искаш те да бъдат спасени и осъзнаваш, че си жив, защото някои от твоето семейство се бие, за да бъдеш жив ти. Толкова е просто. Половината от твоите колеги, вместо да бъдат журналисти, са на предната линия. Затова другата половина от журналистите могат да работят. Украина просто разбира, че по някакъв начин ние не контролираме разказа в Европа. И ако се замислите в какво е нашата слабост, една от слабостите способността на Русия да влияе на общественото мнение в някои европейски страни, и в това отношение Европа и европейската пасивност могат да се окажат наша слабост, защото Русия се опитва да се възползва от умората на Запада. Сега Русия си мисли, о, имаме тръм, вече приключихме с американската подкрепа за Украина. За това нека да натискаме и ще успеем да спечелим, когато Западът спре да подкрепя Украина. Така че за Украина единственият начин е да остане по-самостоятелна или поне по-малко зависима, в очите на Русия, но и в нашите собствени очи, защото не можем да разчитаме на сценарий, при който да речем европейците си тръгват, ако европейските фондове изчезнат, ако това стане, ще бъдем обречени. Следователно, трябва да изградим нови способности. И Украина започва да развива други по-евцини възможности, които зависят не само от цената, но и от изобретателността. Използваме нови технологии, като например технология с двойно предназначение за военни цели, по-специално с на дроновете, промяна в разузнаването, промяна в артилерията. Но и сега, когато дроновете играят огромна роля в доставката на муниции за войниците, логистичната доставка, храната за войниците, създаването на наземни роботизирани комплекси, които могат да евакуират ранени. Така че дроновете се използват за да спасяват украински животи, да неутрализират руските войници, но също и да спасяват украинските войници и украинците, които търсят всяка възможна опция. Защото цялата ни война се свежда до едно нещо – да защитим човешките животи, да защитим цивилните, докато войниците се сражават и да защитим живота на войниците, докато те трябва да атакуват руснаците, за да ги отблъснат. Цялото мислене в Украина е насочено към защита на живота и нашите хора стават изключително изобретателни по отношение на това как да преминат през 20 километровата зона на смъртта, която е под постоянен обстрел, как да, да атакуват там, където всеки обикновен военен автомобил и превозно средство биха били лесно унищожени и идентифицирани, защото съвременната технология го позволява. Мислим как наистина да го направим дистанционно, по въздуха, с дронове и няма значение, че нямаме достатъчно оръжие, за да унищожим. Боем потенциал. Наистина е необходимо да намерим такива непропорционални, асиметрични средства, които да нанесат дълбоки удари. И това, което е ключово и особено в начина по който Украина се бори с помощта на тези истински оригинални изобретения, че този начин винаги е много стратегически. Знаете ли, Украина не атакува руски цивилни граждани просто за да ги атакува, както Русия прави за да ни тероризира. Украина ще унищожи склад за петрол, за да има Русия по-малко пари. Не говоря сега за операция Паежи, но това е отделна тема. Така че с нефтопреработвателните заводи става дума за руските пари. Украина ще се справи с морски дронове за да атакува моста в Керч, и това стана още преди две години, през 2023 година. Резултатът, чрез този мост в Керч, който беше построен не само за военни цели, Русия вече не е в състояние да доставя тежко уражие в Крим. Примерът с операция Паяжина, да, беше много важно на военното летище да се унищожат определен тип самолети, които бяха от съществено значение за изпращането на ракетите, които поразяваха украинските линии. Всички статистики показват, че след такава украинска операция за известно време има по-малко жертви, има по-малко атаки. Просто търсим по-ефтина альтернатива, защото мислят, че част от нагласата на Запада е, че тази война струва твърде много. Колко дълго Западът може да поддържа войната в Украина? Първо, това е една малка сума, която Украина получава в сравнение с това, което, например, вие в Европейския съюз сте имали като пакети по времето на covid но все пак, за да опровергаем този аргумент, казваме, добре, аргументът е, че Европа не е в състояние да произвежда оръжие. Ние развихме нашите способности. Вие не можете да ги произвеждате в Европа. Донесете парите тук. Ние можем да произвеждаме, но просто нямаме достатъчно средства за да го правим. Ето, отговорът спрямо вашата теза. А след това Европа казва, о, войната е много скъпа. А ние казваме, вижте, да, начинът по който водите война е много скъп. Но ние сме намерили по-ефтин начин да воюваме, който ще възпре Русия и ще спести ресурсите на всички, но все пак струва някакви пари, защото не е нещо, което цивилни лица могат да си купят. Гражданин може да купи униформа или каска за член на семейството си, но няма да купи дрон, който струва около 10 000 долара. Какво може да научи от Украина европейската отбрана? Чухме, че европейски страни Взимат опит от Украина. По отношение на договорите с военни това просто не е означение, защото около урадието Вие Ф-16 или Eurofighter, наистина не е нужно да мислите за това. Защото знаете, че имате нещо по-сложно, но да, има огромен интерес от страна на европейските компании европейските правителства и от сектор и по-специално от скандинавските страни. Примерно, Дания започна да инвестира в съвместно производство с Украина още през април 2024 и то доста успешно. Но какъв е украинският вид оръди? Не просто западните компании изведнъж започнаха да научават нещо от Украина и да правят същото. Става дума за трансформативни процеси. Има обратна връзка между производителите и хората на бойното поле и то е страшно бърза в рамките на около две седмици. Става въпрос за неща, свързани с заглушаване, електронна война, но и с всякакви други решения. Не става въпрос за всички компании, но има компании, които наистина обичат да променят Седмица, а тестовете на бойното поле, механиците и военните инженери от бригадите на подразделенията биха казали, имаме нужда от това, за да поправим друго и така. Има много тясно сътрудничество между украинските компании и украинската армия. Определено обивило било по-трудно да се работи с западни компании, с всичките им регулации и вътрешни правила, с всичките им притеснения. Но мисля, че това, което се е променило, е арогънтността на Запада. Мисля, че преди година те се още не можеха да признаят честно, че не са били там за да учат украинците, а за да се учат. За им от известно време просто да гледат мълчаливо и да не признават. Сега те открито признават, че трябва да се учат, а това учени идва от съвместното производство и от присъствието им там. И което също е изключително важно. Украина е много щедра. Украинците казват, елате и се учете. Ние сме добри. И мисля, че това също трябва да се оцени високо. Украина не се крие Просто казва, че не е едно нещо, което можем да ви представим. Това е цяла една екосистема. Но това означава ли, че Русия също се учи от вас и след това ви нанася удари с наученото? Да, тази война е точно такава. Не е точно същото оръжие, но Украина изобретява, а Русия го използва в по-голям мащаб. Украина създава иновации, а Русия мащабира. През 2022 година руснаците нямаха представа какви дронове ще има. Сега напредват. Имат нови отдели, които се занимават с дронове, които са повече или по-малко създадени според украинските модели. Затова ние също сме много внимателни. Има чувствителна информация. Тъй като при всяка отбита от нас атака, те гледат видеята в Телеграм, за да видят какво е украинското решение за съпротива и след това да го пресъздадат. За нас е огромно предизвикателство да поддържаме функционирането на тази децентрализация система с хиляди компании и сега имаме някаква представа как да реорганизираме, защото хората все пак общуват помежду си. Има определено ниво на координация, ни се полагат огромни усилия в тази насока, но разбира се, не можем да разрастваме толкова бързо производството, колкото руснаците с тяхната централизирана система. Така че на това поле е битката. Има нужда от бързо мислене и добър мозък, а ние по неволя сме доста добри в това. Да, супер важно става да си по-бърз и по-умен. Последен въпрос – мислите ли, че тази война върви към своя край? This And? year was the most one of the most intense тази година беше най-интензивната военна година, особено след победата на Доналд Тръмп. Руснаците решиха да натегнат силно, за да реализират последния си шанс, защото се надяваха Тръмп да стане техен съюзник в натиска върху Украина. Не се получи. Честно казано мисля, че офанзивата започна през пролета на бойното поле, заради метеорологичните и климатичните условия. През ноември ще разберем по-ясно, колко може да се бори Украина с по-малко американска помощ. До сега руските постижения са минимални, но за да Падне Русия някой по-голям град в Донецка област ще са и нужни години, години. Отнема им половин година и хиляди мъртви, за да унищожат селото, а после се качват върху руините. Така че е много интензивно. Затова и не трябва да се подаваме на митичната програма за преговори, която се обсъжда в медиите. За нас това е смешно, защото Русия наистина показва какво иска на бойното поле. Но мисля, че украинската стратегия е доста проста. Да направи руските атаки безмислени. Да, те могат да ранят хората, могат да тероризират, могат да се опитат да щупят колелото, но нищо от това, което правят, не достига истинската им цел. Те не успяват да унищожат украинския военен команден център. Те не успяват да унищожат украинския военен потенциал. Освен това ние поддържаме дори още по-голяма независимост. Това ще бъде още една година на доста интензивна борба. И разбира се, ми изключваме сценария за прекратяване на огъня de facto ceasefire, without any deal, without any obligations, but kind of in a way that which is frozen но мисля, че това би било фактически примирие без никакво споразумение, без никакви задължения, по някакъв начин замразено. Но Украина би била винаги притеснена, че Русия се готви за ново нападение, така че Украина работи за отбрана и за да има възпиращ фактор. В случай, че Русия се опита да се възползва от паузата, през която Западът може да не подкрепи Украина, ние ще бъдем готови сами да отговорим.